الأنم ملقره سورəsi بسم الله الرحمن الرحيم مرəhəmli və rəhimli Allahım adınla Elhamdülillahi ləzi xalaqəs-səmāwāti vəl-arḍa vəcənal-ẓulumāti vən-nūr ثم الذين كفروا بربهم عادلون göyləri və yeri yaradan zülmətləri və nuru var edən Allah'a həmd də Bu dəlillərdən sonra kafir olanlar hələ də bütləri öz rəbbinə tay tuturlar Huvallazi xalqatun min maqa əcələ va əcəlum mü səmməəyi də hutummə. Sizi palçıqdan yaradan, Sonra da əcəlinii təyin edən odur. Onun yanında,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 O gizlinde sakladığınızı da bilir, aşkarda ettiğinizi de. O sizin ne kazanacağınızı da bilir. <gülüyor> "Onlara Rab'binden gelen öyle bir ayet yoktur ki, ondan üç çevirməsinlər. Faqidin kəzəbū bil haqqi Onlara haqq gəldikdə onu yalan saydılar. İstəhza etdikləri şeyin qəbəri onlara tezliklə çatacaqdır. Əlm yaran kam ahlakna min qablhim min qablim <Sessizlik> makkannahum fil ard makkannahum fil ard ma lam mumkil lakum wa arsalna as samaa alayhim min tahtihim Fəəlatnəhum biðunūbihim və onlar özlərindən əvvəl neçə neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Biz onlara yer üzündə sizə vermədiyimiz imkanları vermişdik. Onların üzərinə göydən bol-bol yağış yağdırmış və evlərinin altından çaylar axıtmışdı biz onları günahlarına görə hələk etdik və onlardan sonra başqa nəsillər yaratdıq və ələ unəzzəlnə əleykə kitəbən fī qirqəsələ məsūhə Ləqəlləzən kəfəru in hədə illə səhrum mubim Əyr kağız üzərində bir yazı nazil etseydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar kafir olanlar yenə də bu açıq-aydın səhirdən başqa bir şey deildir deyərdilər Və qaləu ləulə ensə aləyhimələk vələu enzalnə mələkələqdiəl əmrə səmələnzərun onlar nə üçün ona mələk endirilmiyib dedilər əgər biz mələk endirsəydik iş bitmiş olardı Onlara isə möhlət verilməzdi. Və biz onu mələk etsəydik, əlbəttə onu kişi edərdik və onları bir daha düşdükləri şüfiye salardı. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ البته elçilərə də istehza edilmişdi. Amma istehza edənləri məsxəriyə qoyduqları şey hər tərəfdən bürüdü. اولسيرُوْ <gül> fil الْأَرْضِ Mən zuru keyfe kâne aqibatul mükəddibin. Pəki, yeryüzünde gezib dolaşın ve görün hakkı yalan sayanların aqibəti necə oldu? Qulli məmmətis-semâvəti vel-ərd qullilləh. Kətəbə alə nəfsihir rəhmətə ləyəcməənəkum ilə yəvməl qiyamət ilə rəybə fiyyəh. Əl-ləzînə xasiru ənfüsehum fəhüm lə yü'minun. De ki, köylerde və yerdə olanlar kimə məxsusdur. De Allah'a məxsusdur. Allah özünə rəhəmli olmağı yazmışdır. Gələcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günündə sizi O toqlayacaqdır. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Gece və gündüzdə sükunət içində olanların hamısı ona məksustur. O eşidəmdir, biləmdir. Qul əgəyərəlləhə et vəl-ərd və huvə vələ yut'am. Qul əni əmirtu ən akûnə əvvəle mən esləm. <Sessizlik> Də ki, mən göyləri və yeri yaradan Allah'tan başqasını mı dost tutacam? O hamını yedirir, özünü isə heş kəs yedirmir. Də ki, mənə Allah'a təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi. Odur ki, sən müşriklərdən olma qul inni axafu in asayt rabbi deki əzəmətli günün əzabından qorxduğum üçün rəbbimə ası olmaram men yusraf anhu yawma ibin faqad rahimah وذلك الفوز المبين O gün kim bu azaptan qurtularsa Allah ona rəhmet etmişdir Bu açıq aydın uğurdur Ve iy yemseske Allahu bi durbin fe la kaşife lehu hu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 Hər şey qadirdir. Və o o Həkimul Xəbir. O öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O mədrükdür. Her şeydən xəbərdardır. Qul ayu şeyin əsbar şəhadəh قُلِ اللهَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ هذا هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أشهد Qul innamâ huve ilahun vahidun ve inneni ki, bari'un min mə tüşrifun. kimin şahidliği daha böyüktür? De ki, Allah mənimlə sizin aranızda şahittir. Bu qur’an mənə vəh yolundu ki, onunla sizi,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 Əlləzīn ātaynāhumul kitāba yaʿrifūnahū kamā yaʿrifūna abnāʾahum allazīna khaṣirū anfusahum fahum lā yuʾminūn Özlərinə kitab verdiyimiz kəslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. Allah'a zalım yalan qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalimlar Nica tap yecaklar ve yevme nahşuruhum cemien thum mequlu lillezina eshreku ayna shurakaukum ayna shurakaukum alllezina o gün onların hamısını bir yere toplayacak sonra isə şərik qoşanlara deyəcək. İddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır? "Ümmə ləm təkun fitnetuhum Sonra onların Allah'a Rəbbimizə and olsun ki, biz müşrik olmamışdıq demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq. Oldu keyfa kədbu ala anfusihum Bax gör onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها Hətta izə gəo ki aralarında səni dinləyənlər də vardır Qur'anı anlamasınlar diyə onların qəlblərinə pərdə çəkdik qulaqlarına da tıxac qurduq Onlar istənilən ayəni görsələr belə, yenə də ona inanmazlar. Hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mübahisə edirlər. Şafir olanlar, bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, deyərlər. Və hüm yənhəvnə ənhü və və yümrəkun Onlar həm insanları haqqdan uzaqlaşdırır, həm də özləri ondan uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlərini hələk edir və bunu hiss etmirlər. Və ləv tərə əz-uqifu alən nər fəqāluu yə leytenə nürəddü vələ nükəzzibə bi əyəti rabbina və nekûnə minəl məminin Odun üzerinde dayandırıldıkları vəxt onların kəşk bizi dünyaya qaytarıydılar. Onda biz Rabbimizin ayələrini yalan saymayıp Müminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Bal badalhum ma kanu yakhfun min qabl. Wa law Xeyr. Əvvəllər gizlətdikləri günahlar onlara aşkar oldu. Eğer onlar geri kaytarılsaydılar Yine de özlerine qadağan olunmuş şeylere kaydardılar Şübhəsiz ki onlar yalancıdılar Onlar dediler Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz bil bilmeyeceğiz. Walau tara izqifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq qalu bala wa Onları Rabbinin karşısında dayandırırlarken birçe şey göreydim.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 قد غسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlar. O saat onları qətlətən haqladıqda, onlar öz günah yüklərini bellərində daşıyaraq deyəcəklər. Dünyada buraqdığımız əməllərə görə, vay halımıza, onların daşıdıqları şey necə də pistir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِبُونَ Dünya hayatı oyun və eğlenceden başka bir şey değildir. Müttəqiler üçün ise ahiret yurdu daha fəyirlidir. Məyər anlamırsınız. Qad ne'lemu innehu la yahzunka allazi yaqulun fa innahum bi ayati llahi yajhadun. Biz bilirik ki onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində onlar səni yalançı hesab etmirlər. Lakin zalımlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər. Və ləqəd kuddibət rüsulun min qablikə <Sessizlik> fəsabəru alə mə kuddibu və əudu hattə ətəəhum nəsruna. Və lə mubəddiləli Və rəqəd cəəkə min nəbəil mursəlin. Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbr etdilər. Heş kəs Allahın kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq Peyğəmbərlərə ayıq bəzi xəbərlər sənə gələ çatdı. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ فَاِنِ اسْتَقَعْتَ أَنْ تَبْتَغْيَ لَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْ سُلَّمَاً أُسُلَّمَ مَن فِي السَّمَاءِ فَتَأْتيهِم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ أهər onların haqdan üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə bunda bacarırsansə yerin içinə enə biləcəyin bir lağım və göyə çıxa biləcəyim bir nərdivan tap ki, onlara bir möcüzə gətirəsəm. Əgər Allah istəsəydi, onları toplayıb, doğru yola yönəldərdir. Elə isə, cahillərdən olma. İnnəmə yəstəciyibul ləzina yəsməun, Sənin çağrışını ancaq səmimi qətdən dinləyənlər qəbul edər. Ölülərə gəldikdə isə Allah onları birildəcək, sonra da onlar onun hüzuruna qaytarılacaqlar. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ما اثرهم لا يعلمون كafirler dediler Niye ona Rabbindən bir möcüzə endirilmir? ki... Şübhəsiz ki Allah möcüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. O men min da bati fil ard vəla tairi yatir bi janahi illa illa ummun Mə fərratuna fil kitabimin şey, Thumma ilə Rabbihim yuhşarun. Yer üzümdə gəzən heyvanların və göydə uçan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadık. Sonra onlar Rəbbinin hüzuruna toplanılacaqlar. Velzinin kəzzəbə bi ayatina summun və bukmun fi zzulumat men yeşə illahu yudlilu hu və men yeşə yecəlu hu ayələrimizi yalan sayanlar qaranlıqlar içində qalmış karlar və lallardır Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yönəldər. Ul araytukum in ataakum azabullah Doğru danışanlarsınızsa, deyin görüm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin saat sizi haqlayarsa, Allahdan başqasını mı çağıracaqsınız? Bəl-iyyəhu təd'un, bəl-iyyəhu təd'un. Xeyr, siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, ona uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri Onu darsınız Vadı səlnə ilə ümmətlərə beə elçilər göndərmişdik. Biz onları sıxıntıya ve xəstəliyə düşürdük ki, bəlkə boyun əylər. Ələulə iccəm bəsuna üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər. Onların qəlbləri sərtləşdi. Şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi. Baləmmə nəsū mā zukkirū Hatta iza Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qəflətən ilə yaxaladıq və onlar na ümid qaldılar. və qut'i adabirul qavmin lekin zalim qövmun kökü kəsildi. həm dolsun aləmlərin rəbbi Allaha.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 Əgər Allah sizin eşitmə və görmə qabiliyyətinizi əlinizdən alsa, qəlblərinizə möhür vursa, Allahdan başqa hansı məbud onları sizə qaykara bilər? Bax gör, biz ayələri necə izah edirik, sonra onlar yenə üç çevirirlər. Qul əraəytəkum in ətəkum əzəbullahi bəğçətən əv cəhrətən həl yuhləku illəl qəvmul dəlimun. De ki, bir deyin görəy, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya açıq açığına gəlsə, zalim qövündən başqası həlak edilərmə? وَمَا نُرْسِنُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْبِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib əməllərini islah edənlərin heç bir qorqusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Qəlləlinə kəzzəbū bi-āyātinā yamsuhumul-ʿadābu bimā kānū yastaqūn. Ayələrimizi yalan sayanlara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toplanacaqdır. Qul läəqūlu lakum min ʿindi Və mən gəibləri bilmirəm və sizə deyə bilmərəm ki, mən tanrıyam. Mən yalnız mənə vahy edilənləri izləyirəm. Deyin, görməz və görməli necə bərabər mən sizə deyirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımda. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəh olmana tabi oluram. De ki, məyər körlə görəm eyni ola bilərmi? Məyər düşünmürsünüz? Və əncid bihilləzīnə yəxafunə əyyən yuxşəru ilə rabbihim. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rabbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları xəbərdar et ki, Allah'tan başqa onların nə bir hamisi, nə də bir havadarı vardır. Bəlkə pis əməllerdən çəkinələr. وَلَا تَقْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّنِن Üzünü diliyərək səhər və axşam çağı, ona dua edənləri yanından qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesabata azca da olsa cavab deyilsən, nə də onlar sənin verəcəyin hesabatında azca da olsa cavab deyilər. Onları qovsan, zalımlardan olarsan. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئك من الله عليهم اها اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم Biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər. Məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lühf göstərmişdi, Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyildi mi? Və ədə jəəəkəl nəzīnə yü'minunə bəyətina qaqıl səlamun aleyküm. Kətab rubbukun alə nəfsihir rahmə innəhu man amila minkum <Sessizlik> sūəən bi cehālətin thumma tāba min baʿdihi wa aṣlaḥa thumma ayələrimizə iman gətirənlər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 rahmlidir. O, beləcə ayələri yolun aydınlaştırılması üçün biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik. Qul inni nuhitu an a'budal ladine ted'un min dunillah Qüllaəttəbi'u əhvəəəkum Qad dələltu idə və məə əna minəl Peki, Allah'tan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. Peki, mən sizin nəfsinizin istəklərini uymaram. Əksalda mən haq yoldan azar, və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. Qul inni ala baynatin mir rabbi və kəzzəbtum bih. Ma indi ma təstağilun bih. İnəl mən Rəbbimdən nazil olan açıq-aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təksib etdiniz. Sizin səbirsizliklə can attığınız əzab məndə deyildir. Hökum yalnız Allahə məqdusdur. Allah haqqı söyləyir və o ayırt edənlərin ən yaxşısıdır. Qulləu ənna indi mə təstəəcilunə bihi ləqudiyəl əmr bəyni və bəynəkum.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 Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız O bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yere düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir tokum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بها ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون كجلال sizi yatızdıran Gündüzler ise neler ettiğinizi bilen odur. Sonra o sizi seherler oyadır ki müeyyen olunmuş eceliniz gelip çatsın. Sonra ise dönüşünüz ona olacak. O ne ettikleriniz barədə size xəbər verecektir. Və huvel qahir fowqı ibadih. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ O öz kulları üzerinde mütlek sahibidir.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 Qulilləhu yunəccīkum minhə və min kulli kərbin, thumma əntum tüşriqon. Də ondan və bütün başka sıkıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz. Qul huvel al qadir alə en yəbəət aleykum ədəbəm min fəvkikum əu min təhti ərcülikum əu yəlbisəkum şia'an və yüziqə bağdakum bəsə bağd əndur keyfe nusarriful əyəti ləalləhum yafqahun De ki, Allah başınızın üstündən və ya ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə, ya da sizi qarşıqlığa salıb dəstə-dəstə etməyə və birinizə digərinin gücünü daddırmağa qadirdir. Gör, ayələrimizi necə izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər. Və kəzzəbə bihi qavmukə və huvəl haqqı Qul ləssu aləykum bi Qur'an həqiqət ola ola sənin gövmün onu yalan saydı. De mən sizi qoruyan deyiləm. Likullinəbə'in mustaqar və səvfə te'ləmun. Hər bir xəbərin gerçəkləşəcəyi müəyyən vaxtı var və siz onu bilecəksiniz. Və <gülüyor> əzə rəəyitəl-ləzīnə yəxudunə fə ayətina fəə əğrid anhum həttə yəxudu fə hadithin qayrih və əmmə yünsiyənəkəşşşəyxanu fələ təqaudu bə'də dzikrəmə al qawmiz dərimin. Ailələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unuttursa, xatırladıqdan sonra zalım tapeylər bircə oturma وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ GÖRƏ AZCA DA OLSA MƏSULİYYƏT DAŞIMIRLAR LAKİN XATIRLATMAQ LAZIMDIR Kİ BƏLKƏ ALLAHDAN QORXALAR وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّ تُرسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا Ulaikellezinin ebselu bima kesbu lehum şerabum min hamim ve azabun alimum bima kanu yaksurun Dinlerini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki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 Cafir olduklarına görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır. Qul <Sessizlik> anad'u min dunillahi Allah Qəllədi istəhvəthu şşəyatilu filərdi hayran Hayranə lehu ashabın yed'uunahu iləl hudə ətinə Qul inna hudallāhi huvəl hudə Ve umirnə linuslimə li rabbil əlamin biz Allah'ı qoyup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 Doğru yoldur, bize əmr edilmişdir ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olaq. Namaz qılın, ondan qorxun, məhz onun hüzuruna toplanacaqsınız. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير <gülüyor> və yeri haqq olaraq xalq odur O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqdır. Sur üfrüləcəyi gün hökum yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı bilən də odur. O, müdriktir. Hər şeydən xəbərdardır. و قَالَ ابْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi, Sən bütləri məbuddlar mı mə qəbul edirsən? Mən səni və sənin qovmunu Açıq aydın azğınlıq içində görürəm. Wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta Beləcə biz İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun. Falem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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ ay gördükdə bu mənim Rəbbimdir dedi. O batdıqda isə Əgər Rabbim məni doğru yola yunaltmaseydi, mən azmış adamlardan olardım, dedi. Fələm mə rəəşşəmsə bəziğətən qālə hədə rəbbi həzə akbar. Fələm mə afələt qālə ya qavmə inni bari'un mə tüşriqon. Doğan günəşi gördükdə: Bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyüktür, dedi. O batdıqda isə dedi: Ey göyüm, həqiqətən mən sizin Allaha şərik qoştuqlarınızdan uzaqam. İnni wəccəhtu wəjhiyyə lilləzi <Sessizlik> țarra Doğrudan da mən Həmiyf olaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. Qahə <gülüyor> وما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون قövmi onunla hücətləşdi O dedi Allah məni doğru yola yönətdiyi halda siz onun barəsində mənimlə hücətləşirsiniz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 Və keyfə əkhafu mə əşrəqsum və lə təkhafunə ənəkum əşrəqsum billəhi mə ləm yunəzzil bihə aleykum sülqana. Fə əyyül fəriqayni əhaqqu bil əmni in kuntum tə'ləmun. Siz Allahın sizə haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bütləri,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 İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əminamallıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. Fə tilka hujjatunā ātaynā İbrāhīma ʿalā qawmih. Narfəʿu darajātin Mən nəşəə, inna rabbek həkîmun alîm. Bunlar öz qövminə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şübhəsiz ki, Rəbbim müdrikdir, biləndir. Wa لَهُ habna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadayna wa Nuha han hadayna min qabl wa min durriyatihi Dawud wa Sulayman wa Ayyub wa Yusuf Biz ona Ishaq ve Yakub'u bakhşetti Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusufi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. و زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين زəkəriyanı, yəhya-nı, isanı və ilyasını da. Hamısı əməli salihlərdən idilər. و إسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على İsmail'i, Əlyəsəni, Yunus'u və Lutu da hamısını alemlerden üstün etdik. Ve min və dürriyyətihim və ikhvənihim və cəbəynağum və hədəynağum ilə siratim müstəqim. Onların atalarından əbəynağım nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərində. Onları seçdik və üz yola yönətdik. Zəlikə hüdəllahi əhdiyibihimən yəşəəu min əibədih və ləu əşrəqulə həbq anhum mə kənu yəmməlun. Bu Allahın hidayətidir. Bununla o, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə etdikləri əməllər puç olardı. Ulaikəl-ləziyinə <Sessizlik> ətəynəhumu il-kitəbə vəl-xükmə vəl فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَٰهِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ Bunlar kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, biz onları inkar etməyən bir qövmə həval edərik. Ulaika lladina hada Allah fe bihadahum ictade qul la esalukum alayhi ajran in huwa illa zikral Ular Allah'ın doğru yola yönelttiği kəslerdir. Sən də onların haqq yoluna yönəl De ki, mən bunun əvəzine sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Bu kitab, əlemlər üçün yalnız bir xatırlatmadır. وَمَا <Sessizlik> قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا ənzَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم Qulilləhu thum mədərhum fī xavzihim yəl'abun. Onlar, Allah insana heç bir şey nazil etməmişdir deməklə, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. De ki, Musanın insanlar üçün nur və doğru yolu göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Siz onu kağızlara yazıb bir qismini göstərir, çoxunu isə gizlədirsiniz. Axı ah, sizin də atalarınızın da bilmədiyiniz şeylər sizə öyrədilmişdir. Sən Allah de, sonra da onları bıraq ki, öz boş qoğazlıqları ilə əylənsinlər. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ بُشَاهِرُ أَنَاسِ مَكَّةَ أَهْلِهِ və onun ətrafındakıları qorxutmaq üçün nazil etdiyimiz, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən mübarək bir kitabdır. Axirətə inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru düzcün qılırlar. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا Axrcu ən xsə qum əliəə tuüzəuna ədə bəlhun bilmə qutum təquuluallah qal xaqqa Vakuntum mənəyti təstəkbiğun. Allaha qarşı yalan uydurannan və ya özünə vəh yolun madı halda mənədə vəh olunmuştur söyleyənlən və mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalimları ölüm girdabında olduqda, mələklərim də əllərini uzadıb, canlarınızı çıxarın, Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə, və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinize görə, bugün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini bircə görəydim. Və ləqad ciktumuna füradəkə mə xalqnəkum əvvəl mərrə mə xəvvəlnəkum və rəa وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءً لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Hüzurumuza ilk defə sizi qalq ettiğimiz kimi Həm sizə verdiyimiz neymətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz aranızda Allaha şərik saydığınız şəfaətçilərinizi də yanınızda görmürük. Artıq aranızda əlavə dırılmış, iddia etdiyiniz məbudlar isə sizdən uzaqlaşmışdır. İnnəllaha təliqul şəbbi və nəvə. Yo xr həyəminəlməyi ittiı xülmə yiitiminəl şəy Dərin qulah v ənət. Şüfəsiz ki toxumu da də Allah çakladır. O ölüdən diri çıkarır Gidəmsə ölü çıkarır. Budur Allah. Siz necədə haftdan döndərilirsiniz. Taliqun Tan yerini de o sökür. O geceni dincilik, günəşi və ayı isə vaxt üçün hesablama ölçüsü etdi. O, qudretli və bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür. O, olandır ki, sizə və dənizdə qaranlıqlarında yolu tapa biləsiniz deyə sizin üçün ulduzları yaradan odur. Artık biz ayetleri bilen bir gövme izah ettik. Sizi tek bir canlan Yaradan O'dur. Sizin üçün qərar tutacağınız və əmanət saxlanılan yer vardır. Artıq biz ayələri anlayan bir qövmə izah etdik. Və hüvə alləzi ənzələ minəs səmə imaən fəəəxrəcnə bihi nəbətə kulli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 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ göydən su endiren odur Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarır. Qurma ağacının tumurcuklarından sallanmış salkımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən də bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk var verdiği ve yetişdiği zaman onların meyvesine bakın. Şüphesiz ki bunlarda iman getiren adamlar için dəlilər vardır. və cəalulillahi şurakaelcinne və qalqum və xarquləhum bəninə və bənatin bəğayr ilm subhəhə və təala ammə yəsifun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 an na yakun lehu veledun ve lem tekun lehu sahibuh ve o gökleri və yeri icat edəndir. onun zövcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər her şeyi o xalq etmişdir o her şeyi bilir Zəlikumullāhu rabbukum la ilahə illə hü, xaliku kulli şeyin fa'buduhu, ve hu alə kulli şeyin vəkil. Budur sizin Rabbiniz olan Allah. Ondan başka ibadətə layiq olan məbud yoktur. Her şeyin yaradıcısı Allah'tır. Elə ona ibadet edilir. O her şeyi qoruyandır. <gülüyor> Gözler onu derk etmir. Oysa gözləri dərk edir. O lətifdir. Hər şeydən xəbərdardır. Qadəcəkum bəsairu mir rabbikum faman abṣara fəli Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, xeyri onun özünə, kim çor olsa, zərəri onun öz əleyhin olar. Mən sizin üstünüzdə gözəhççü deyiləm. Və qəzəlikə <Sessizlik> nusarrifu l-əyəti və liyəqulu dərasta Biz ayələri beləcə izah edirik ki, onlar sən dərs almısan desinlər və biz de onu bilən adamlara izah edək. Ittabi' ma'uhiya ilayka min rabbika vəh olmama təbə ol. Ondan başqa ibadete layiq olan məbud yoktur. Müşriklerden isə üç çevir. <Sessizlik> Eğer Allah isteseydi, Onlar şərik koşmazdılar. Biz seni onların üstündə gözəkçi qoymamışıq. Ve sen onları qoruyan da değilsən. وَلَا <gülüyor> تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ Təzəlik zəyyənnə likull ümmetil amələhum thumma müşriklərin Allahdan başqalarına tapındıqlarını söyməyin yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsinə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 Qul ənəməl-əyətində Allah, və mə yüş'irqüm ənnəhə ida cəəətlə yümminun. Şafirler Allahın adıyla mühkem andıştılar ki, eğer olara bir ayə gelse, mütlək ona inanacaqdır. Peki, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz hardan biləsiz ki, o ayələr gəldikdə onlar yenə də iman gətirməyəcəklər. Biz onların ürəklərini və gözlərini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 Mə kənu liyuminu illə ən yəşəə alləhu və ləkinnə əksərəhum Əgər biz onlara mələkləri göndərsəydik, ölülər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydı, Allah istəməyincə onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Və kezəlikə cealnə li kulli nəbiyyin ədüven şayatīna l-insi vəl-jinn, yuhi bəğðum ilə bəğðin zukrufa l-qavli qrūra. Və ləu şaə rabbukə mə faəlühü fədərhüm Beləliklə, biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədi ilə bir-birlərinə təmtərağlı sözlər təlqin ebirlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurdukları şeylerle birlikte terk et. Bu ona göredi ki ahirete inanmayanların yürekleri pamparağlı sözlere meyil bundan razı kalsınlar. Ve gördükleri pis işleri bir daha görsünlər. Efeğeyre <gülüyor> Allahi abtəgî hakeman ve huvallazî enzələ ileykumul kitəbə mufasslə. Vəllazînə ətəynəhümul kitəbə yələmûnə ennəhü münəzzəlun min Rabbike bilhəqqə.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 şüphe edənlərdən olma. Və tammat kelimatu rabbika sidqan və adla. La mubaddila likelimatihi Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O eşidəndir görəndir və in tutaq ən çox yer üzündəki Əgər sən yer olanların əksəriyyətinə itaat etsən Onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qatılır və ancaq yalan uydururlar. İnna rabbaka Həqiqətən sənin Rəbbin onun yolundan azanları daha yaxşı tanıyır. O, doğru yolda olanları da yakışı tanıyır. Eğer Allah'ın ayelerine inanırsınızsa, üstünde O'nun adı çekilmiş, Bismillah deyilip kesilmiş heyvanlardan yiyin.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 Allah, məcburiyyət qarşısında yiyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla, haram buyrulanları təfərrüatı ilə sizə bildirdiyi halda, üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yemiyəsiniz? Şübhəsiz ki, çoxları elimsiz oldukları üçün, öz istəklərinə uyub insanları doğru yoldan azdırırlar Həqiqətən sənin Rəbbin həddi aşanları daha yaxşı tanıyır O edər <gülüyor> ruza hir al-ithmi wa Günahın aşkarından da, gizlisinden də əl çəkin. Şübhəsiz ki, günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cezalandırılacaqlar. وَلَا <gülüyor> تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَاِنَّ الشَّيَاطينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Allah'ın adı çəkilməmiş Bismillah deyilip kəsilməmiş heyvanlardan yemeyin. Çünkü bu günahdır. Əglicatan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 kafirlərə gördükləri işlər beləcə gözəlləşdirildi. Və kədəlik <Sessizlik> cə'alna <Sessizlik> fi hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılar təyin etdi ki, Onlar orada mümkün kadar yaramaz işler görsünler. Halbuki onlar o yaramaz işleri yalnız özlerine karşı edirler. Ve bunu da hissetmirler. Ve idâ câethum âyetun qânûlen nûmine hattâ nûtâ mitlemâ útiya rüsunullâh. Allahü a'lamu haythu yec'alu risalata Sayusibul ladina ajramu sagarun 'inda Allahu Onlara bir ayə gəldikdə Allahın elçilərinə verilənin bənzəri bizə də verilməyincə iman gətirməyəcəyik dedilər Allah peygamberliğini kime vereceğini daha yaxşı bilir. Günahkarlar kurdukları hilelere göre Allah'ın huzurunda rezil olacak ve şiddetli əzab çekecəklər. Ve <Sessizlik> mən yüridillâhu ən yəhdiyəhu, sadrahu lül وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açar. Kimi azdırmak istəsə Onun köksünü sanki o göyə çıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq biz ayələri düşünən bir qovmə izah etdik. Onlar üçün Rəbbi yanında əminamanlıq yurdu hazırlanmışdır. Gördükləri yaxşı işlərə görə onların himayətçisi odur.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 Qalən nər məsvəkum qalidiyna fiyhə illə mə şəəəllləh. İnna rabbaka hakimun alim. Allah onların hamsını bir yere toplayacağı gün dəyəcəktir. Ey cin tayfası! Artık siz insanlardan bir çoxunu özünüze təbə ettiniz.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 Həqiqətən Rəbbim müdrikdir, biləndir. Və beləliklə, bəzi zalimlər görə, onların bir hissəsini digərinə hakim təyin edərik. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقضاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا Aabbat sumun müxayaəuniya vaşhi duvar bu zihim ən na kənuə Allah diycəy. Ey cin və insan tayfası. Məyər sizə öz çərnizdən ayələrmi xəbər berən. Və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elçilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidliyə edirik. Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər. Dalika ellem yekur rabbuk muhlikal qura bi zulmin wa ehluha Bu ona görədir ki Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz ولِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ هər kəsin etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Rəbbin onların etdiklərindən xəbərsiz deyil. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ İyə şəy yəzəbküm və istəxlif min bədküm mə yəşə. Kəmə anşəküm min durriyə qəum min axrîn. Rəbb zəngindir. Mərhəmmət sahibidir. İstəsə sizi məhv və sizi başqa bir qövmün nəslindən yarattığı kimi, sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər. <Sessizlik> Həqiqətən sizə vəd olunan əzab gələcəkdir. Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Qul yə qəvm əmləu alə məkələtiküm inni əmil Fəsəv fə təəlləmūnə mən təkunu ləhū əqibətüddərd İnnehu lə yükləhü dəlimun Peki, ey qövmüm, elinizdən gələni edin, mən də edəcəyəm. Axirət yurdunun aqibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalimlar, nicat tapqazlar. Və cəalû lilləhi min mə dərəə minəl harfi vələn'əmi nəsibə. Fəqalû həzə lilləhi bi və həzə li Fənan kanə lə şərəkəihim fəla yəsilu iləllə və mə kanə lilləhi fəhu yəsilu ilə şərəkəihim səə mə yahkumun Onlar Allah üçün onun yaratdığı əkindən və maldardan pay ayırıb öz batil iddialarına əsasən bu Allah üçündür Bu da şərik qoşduqlarımız bütlər üçündür deyirlər. Şərikləri üçün ayırdıqları pay Allah'a çatmır. Allah üçün ayırdıqları pay isə şəriklərinə çatır. Onların verdikləri hökum necə də pistir? Və kəzəlikə zəyyəli təsirin minəl müşrikiyna qatlə əulədihim şürakəuhum. Qətlə əvlədihim şürakahuhum liyurduhum və liyəlbisü aləynim dinəhum və ləvşə Allahumə fəaluhu fədərhum və mə yəftarun. Beləliklə, müşriklərin bir çoxuna övladlarını öldürməyi öz şərikləri gözəl göstərdilər ki, həm onları məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarma-qarşılıq salsınlar. Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Eleyisə onları uydurduqları ilə birlikdə tərk et. Və qalu hadihi an'amun və hartun hijrul la yut'amaha illa man وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُّهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجِزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onlar öz batil iddialarına görə, bu malqara və əkillər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heçkəs yiyə bilməz deyirlər.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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصا لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان انكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وَصفَهُمْ إِنَّهُ <عَلیم> onlar bu mal qaranın qarınlarındakı balalar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 Qad həsirəl-ləzînə qatələu əvlədəhüm səfəhəm bi ghayr-i ilmün və harramu mə rəzəqəhüm. Və harramu mə rəzəqəhüm alləhu ftirəən ələlləh qad qallu və mə kənu muhtədîn. öz övladlarını öldürən. Və Allahın onlara verdiyi ruzunu Allah'a iftira ataraq haram edənlər əlbəttə ziyana uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər. Və <Sessizlik> o, insanları məruşat və qeyr-məruşat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 talvar üzərində olan və talvarsız öz gövdəsi üzərində duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Var verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edenləri sevmir. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوم مُبِين Üstünde yük taşınan ve yük taşınmayan malgaranı da yaradan odur. Allahın size verdiği rüzilerden yiyin. Şeytanın iziyle getmeyin. Şüphesiz ki o, sizin açık aşkar düşməninizdir. Qul Ən Zekrein harram anlınkayin amm Allah o heyvanlardan 8 çift yarattı Koyundan ipsini ve keçiden ikisini de ki o iki erkeği haram buyurdu Yoksa iki dişini, yahut iki dişinin karnındaki balaları? Eğer doğru danışanlarsınızsa, elme esaslanıp bu haqda mene haber verin. Ve minel ibn isneyni minel beqar <gülüyor> قُلْ إِنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِلُّ إِنْ سَيِّئَ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّىكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم İnnəllâhə ləyəhdil qawməl zəlimin. Dəveden de ikisini, inəkdən de ikisini. De ki, o iki erkeği haram buyurdu, yoksa iki dişini, yahut iki dişinin karnındakı balaları, yoksa Allah bunu size tövziye ettiği zaman şahit ediniz.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 illa ayekun maytatan aw daman masruhan aw lahmakhinzid fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayril lahi bih faman idtara ghayra baghin wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim mənə gələn vəhlər <gülüyor> çərəsində Ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa, hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər içərisində haram buyrulan bir şey görmürəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmlidir. وَعَلَى <Sessiz> الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوْا الْحَوَایَا اَوْا الْحَوَایَا اَوْا Zəlikə cəzəyna hum bi inna ləsadiqun. <gülüyor> Yahudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram ettik İnək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırsaqlarına yapşan, yaxud sümüklərə qarışan yağlar istisna olmaqla onların piylərini də haram etdik. Bu həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, biz doğru danışanlarıq. Əin kəzzəbū faqad rabbukum zurahmetun vəsi'atun və lā yurad Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr De ki, Rəbbiniz geniş mərhəmət sahibidir, lakin onun əzabı günahkar tayfadan uzaqlaşdırılmaz. Səyəkulul <Sessizlik> ləzīnə əşrəkulə uşaqəlləhu mə əşrəknə vələ əbədə Ədalik kəzdəllədin min qəbləhim hədəqə bəsənə qul hələndəkum min ilmin sətəxricu hülənə in tətəbəun illə zənə və in əntəm müşrikler deyəcəylər Allah istəsəydi nə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 və ancaq yalan danışırsınız. Qulə tutarlı dəlillər Allah'a məxsusdur. Eğer o isteseydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. قُلْهَا لِأُمَّهَاتِكُمْ وَشُهَدَائِكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَيَشْهَدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ De ki, şahidlerinizi getirin, şahadet versinler ki, bunu Allah haram buyurmuştur. Eğer onlar şahadet verseler, sen onlarla birlikte şahadet verme. Ayələrimizi yalan sayanların, və ahirətə inanmayanların istəklərinə uymam. Onlar başqalarını öz Rəbbinə tay tuturlar. Qül təaləv ətlü mə xarramə rabbukum ələykum əllə tüşriku bihi şeyən və bil valideyni ihsənə və lə Nashnun erzukukum wa iyyahum wa la taqrabul kawahisha ma dhahara minha wa ma bathan wa la taqtul nafsa allati haddha Allahu illa bil haqq zalikum wassakatum gelin Rabbimizin size neleri haram ettiğini okuyun.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 Haqsız yere öldürməyin. Allah bunları size tövsiyə etmiştir ki, bəlkə anlayasınız. və la taqrabu ma l-yatimi illa billi lati hi ahsan hatta yadul ra'udə və uqul kayla və l-mizana وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا دَٰلِكُمْ وَالصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxaklıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayan. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlən tam riayət edin.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 V ənə hə dəırqi mustaqimə qəttäbi uəə tətttäbi huusu buə pədə qqaabi kumən səbi vəbi qum va birəllə qumtətə Bu mənim doğru yolundur. Onu tutup gedi Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzağlaştırar. Allah bunları size tövziye etmiştir ki, belki pis emellerden çekinəsiniz. ثُمَّ <gülüyor> آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذ۪ي اَحْسَنَ وَتَخْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ və təqsilən li kulli şeyin və hudən və rəhmətən ləalləhum bilikai Rabbihim yü'minun. Sonra biz Musaya, yaxşı iş görən kimsəyə neymətimizi tamamlamaq məqsədi ilə hər şeyi müfəssəl izah edən, doğru yolun göstəricisi və mərhəmət olaraq kitab verdik ki,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 Və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. Ən təqulun inma inziləl kitabə ala qaifətəyn Biz bunu ona görə nazil etdik ki, siz Kitab yalnız bizdən əvvəlçi iki tayfiyə, Yahudilərə və kaşperəslərə nazil edilmişdir. Biz isə onların okuduklarından xəbərsizlik deməyəsiniz. Və ya əgər bizə kitab nazil edilseydi, onlardan daha çox doğru yolda olardıq deməyəsiniz. ƏV Təqülü ləu ənnə unzilə aleyna el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 Zənnətiz zillidin yəsdikun an ayatina Artıq sizə Rəbbinizdən açıq aydın bir dəlil, doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmisdir. Allahın ayələrini yalan sayan və onlardan üç çevirən kimsədən daha zalım Kim ola bilər? Ayələrimizdən üç çevirənləri, üç çevirdiklərə nə görə pis əzabla cezalandıracaq. Həl yənzuruna illə ən teətiyəhumul mələikətü əv yəətiyə rabbukə əv ba'du əyəti rabbikə يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إننا منتظرون يوحся onlar ancak يا ملكلين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 İnnəl-ləzīnə fərraqū dīnəhum və fi şi'an ləstə minhüm fī şəyh, innəmə əmruhum iləlləh, thumme yunəbbi'uhum parçalayıp, firqə firqə olanlarla senin heç bir alaqan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara ettikleri əməller barədə haber verecektir. Mən jəəə bilhəsənəti fə lehû əşr-ı və mən jəəə bilhəsənəti fə la yüczə illə mithləhə və hüm la yughlamun. Kim yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Qul inni hədəni rabbi ilə sıraqin müstəqimin dinən qiyamən millətə İbrahima xalifə və mə kəna minəlmüşrikəyən. De ki, həqiqətən Rabbim məni doğru yola, həqiqi dinə hənit İbrahimin dininə yönətdi. O, Heç vaxt müşriklerden olmamışdı. De ki, şüphesiz ki benim namazım da, kurbanım da, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. La şerike lehu ve bidalike umirtu ve anə avvalül muslimin. Onun heç bir şəriki yoktur. Mənə belə buyurulmuştur və mən müsəlmanların birincisi ya. Qul əgayrə alləhi əbğî rabban və hüvə rabbu kulli şeyin. Və la təksibu kullu nəfsin illə aleyhə. Və lə təzir və zirətun vizrə uxrə, thumma ilə rabbikum mərci'ukum, thumma ilə rabbikum mərci'ukum fəyünəbbi'ukum bimə kuntum fiyhi Allah her şeyin rəbbi olduğu halda, mən ondan başka məbud mu axtıracaqım?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 Və rəfə'a ba'dakum fawqa ba'dindərəcətin li-yabluwakum fimaa ta'atakum inna rabbaka sərī'ul liqabi wa innəhu lağfūrun və fənim sınamaq üçün sizi yer üzünün xaləfləri təyin edən birinizi digərinizin fövqünə dərəcə-dərəcə qaldıran Odur, həqiqətən sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir, həqiqətən O bağışlayandır, rəhəmlidir.